Berbesterako bidean jartzen garenean, ahal guztia eramaten dugu gurekin. Lurra paisaiak atzean utzi behar izandugunaren odola eta makalen hitza luzatua udako ibaila saian. Inoiz izar izango zaigula sinetsita behar izatekotan. Patxi, eskiaga aren sorginkarieka itz. Izea fin da bilbai. Iztan bat dut zinezak Hene azkenan diuen eriterak da deinen historia Heliuak bardintzen handi jipiak Dioneba, Eta horri dira? Eta hemen daude. Haizeak ekarriko zituen? Hala, ekarriko zituen. Rapuzarrak! Atera! <güls> <güls> Iparragirre Abila dela askori diotaditzen. <güls> Gernikako arbola Dabe bedeinkatua. Be. Gitarra zartxoat det. Negne de laguna. Martin ekartzen du? Handika non Norri paragirre? Jose bizarreta guztie un eskerro ongi ordindua izango du orti setan mendi singia tirik ostetan behiztatu sitiet Mikel eta Mirian, Mirian eta Mikel, bigon bidatu gaur maillinguruan, iparagirresariez, itzegileko. Hori bera da denen historia Geli huruak bardi Garaziere prestago bai. Zer. Tras Atlantikoa hartuta? Tras Atlantikoa, edo beste garraio bideren bat. gure burua transformatzen ere saiatuko gara gaur. E denerako tarte hartzen dagun, asmatuko dugu bai. E bueno, entzule, e txiki. Ekait ez Kaixo eta ongi etorre. Itakara. Aize izango da. Aizea gustiogeroitzen gaito. Hitzaren <laughs> ah, czekaitzu eta idate goiko etxea, teklatxoan Eleber. Bara, que esuna eskontura, tú naiz estuda laesan, esta? Unan, esan duzu. Unan de noia, e unan, chiqui. Oi, ene maitia, gauglorea danzan, inza xoqta kantuz, belai enerdian. Oi, ene maitia, ene ametxe nitugri, baita xumua eta nzurekin nigeri, iguzkiba. Joinutan, eta utako gian, lahuak berotzean, ahnasharen gizala izi freskoin. Bona, bueno, kaitz gaurko lagunei, kaixo esan aurretik, e, badakizu kosientezara, amar bat egun badaramatza zula aporretan? Bai, eta daueneko astelenari begiran hau. E, argazki bat, eka egunotako argazki bat. Ba, argaz... argazki bat, argazki, argazki erreala, eh? E, mugikora jasota duena. Ba, mogikorra jasota duena, eta oso oso gustoko dudana, eta askotan begiratzen dudana, atera gehi ezkeroztik, e, LDR-ekin nagoen argazkia, atzean León dormidoa geridela. Ondarean, begira, bestit... Ara barrerri joxatik, Nafarroari ateratako argazki orduan. Hori da. Igu eta argazki bat, baina argazki-argazki eztena, hau da meguik korrak jasota ez daukena. Kantu edera jarri ezute, eh? Bai. Bai, zakitegi esan... Argazki kameretan eta mugikoretan jasota dago, baino azkeneko egun hauetan buruan eta bihotzean darabilt uarteko maitasunez mesame emanaldiaren argazkia. Arrasto sakona utzi dit, bihotz buruetan eta, eta horrekin nabil, azken egunetan, eta arrastoa luzatu nahian baurain behasainen eta zizurren. Oporren multan oporraldi bikaina dator. Bai, naiz eta gure egun murgilduko garen, batera eta bestera arituko gara, baino egitea gustatzen zaiguna eginez ez da. Eta hori, horrek badu, nola baite oporkutxua edo ongi pasatu, gozatu, ikasi, eta, eta barruak ustuz ba, betetzeko aukera, ez, ematen digu, eta horrek eh, izugarri betetzen hau. Argitza... Amaurreunotako usaina ba Hdenaren usaina eta Amaurreunotako loa luzeagoa eta sakunagoa Amaurreunotako aozaporeko zorri Eztiarena. Eztiarena? Bai, mamia handet pare bategunetan eta eztiarekin nasian ba, gozoa. Amarra egunotako liburua? <laughs> ba, beti izaten dute liburu asko irakurtzeko gogoa eta naia horrelako porraldietan eta egia esaten baldima izut. Ez dut liburu bakar bat ere irakurri hasi eta buka. Baina irakurri asko irakurri duzu. Turismoaz eta Bai, irakurri. Inteligencia artificialaz. Asko irakurri dut de... <susurra> turismoaz, adibidez, inteligencia bai, egako azterketak irakurri ditut. Eh, identitateaz, orientazioaz, transexualitateaz, ba dokumentalerako aurkezpenak eta prestatzeko eta gure burua formatzen jarraitzeko ere bai. Baina hori, e, ba, kapitulo hori emate do beste, emendik pixka bat, handik beste pixka bat, e, liburu osorik ez hasieta guka. Eta, eltzen dio dan. Amar ekaitz? Ni. Un rengo aqueleto rico ir a venir a habitarte a Nissan Solión, chuta de manejo, ¿está? Porfirio Fernández, trajes de novio. Los Negar eta odol malko ez Urperatu baden basura Zu haitzek zeruak Eta sasiz dira bideak Gure oroitzapen gaztiez Iesean du bazpelea Zumarra gaurretxuko apirileko kulturregitaraba jasotzen duen liburuiskako azalean Mirian eta Mikel, Mikel eta Mirian, ageri dira, ez dakit bakarren batek kalean esanote dizuen, baina idatzi egiten dezuela. <laughs> bueno, nire kasun eh, bat baino gehiago arritu da, Et, ezagutzen eh, nire fazeta hori. Neri, neri ez, ez horrela, se bueno, ni kazetaria naizela jendeak badaki eta kazetariok ere bai egiten dugu egunero, baina barregarria izan san zeoze esan sidatenaz, beti danik ezagutu izan duten bistas andretxo batek esan sidan. Bai, nere itzurak, eh, neri arabera idazlea. Ezin nila beste ezzer izan ez da, nik parrea asko egin nuen nere baitarako pentsatuz eta ba. trapezista izango ganitzz hori ingelza bere esango luke. Zagit. Etxera joan eta jarrezzinen espiaren aurrean. Es. Ea idazle zer behar duen Edo eh, idazleak ze behar duen idazle <laughs> itxura <laughs> izateko <laughs> e, Mikel Mi Zergatik ez dute ezagutzen faceta hori? Bueno, berria berriadalako batez ere baino ez detelako nere lagun e, inguru hortan ba asko ez da honi buruz eta horregatik izangoa Buruko zein txokotan daude jainkoa ez da nahikoa eta erreka. Hau da, ba gaude 2018ko aurrera e iparagirresariketaren hasiera ez da gidet oinarrean argitaratzen diren e, udagarrian edo e, lanak aurkeztu beintzat iraia bukaerako urri hasirako Eta, eta pirilla da. 2010-20 apirilla. Eta hori nik ez daak idala zuen lan propioak noiz ditatzi zenituzten. Mm -hmm. e, zuen buruko zein txokotan daude. Presente, oso presente juzue. Aztuta, aste bidean, aztu nahi ezta. Ez. Es. Eh, nik esango nuke, bueno, ba, pieza bat edo sortzen dezunean, edo zeo nere kasuan behintzat prozesuan jartzen dezula indar guztia, ez? Gero amaitzen dezunean olako utxune bak geratzen zaizula eta incluso ahztu nahi dezue edo ahztuaino es ahztu es alboratu egiten dezula, ez? Eta hor neri adibidez kosta itent zaite orain edo ez el liburu askotan iriki ez bada ba Mikeli sinatzeko nerea edo berea irikitzeko sinatuta, ez? E Ez dago, dago, horre, dago nire eskerronaren tokian. Nago eskertuta. Baina bestela da lan bat, bueno ba, e, zai egiten zai bueltatzea idatzi dako lanetara, neuki idatzi lanetara. Beste batzuen lanak askotan irakurri irakurriakitzaket. Baina ez dakit zuen... Nire kasun, behin irakurriet, eh, saritu ondoren behin irakurriet, baino ez... Eh, E, lanagatik, beragatik, baizik eta nahiko maniatikoan naiz eizkuntzaren e, e, atletik eta zuzentasuna eta mantentzea gustatzen zait eta beti e, beti pentsatzen de zerbait gaizki ongo dela eta horregatik, baino bestela e, lanabera, bueno, ez, ez, ez ditu bolta gehiagio eman. 2000 gehi -ge. mazazpiko iparra gerre sariketako Euskarazko alorreko poesia eta prosako Birabazleak bazleak ditugu gaur gurekin Mirian Luki eta Mikel Fernandez gaixo eta egun honbi hoi eta ongit horritakara Eskarrik asko Gondonte <tusurra> <tusurra> <tusurra> Yes <laughs> Toki batean baino gehiagotan irakurri dugu, saribanaketan bertan ere baino gehiagotan e, aipatu zan e, urretsu, iparra, gire bi mila eta mazazpi eta bi urretsuar e, sarituak euskarazko e, alorrean. E, Mikelek bazuen? Mirianen berri? E, Kazetari Mirian Kazetaria ezagutzen nol idazlea ez zain eta bono e. Aldeuntatik, bozten naiz <laughs> e bere beste aurpegi hori ezagutzeaz. Mirian ezagutzen zenuen, Mikel? Baina nik beste, beste bidezidor batzuk batzuk e, berada, nire semearen irakaslea, nire lagun baten semea. E, orduan, bueno, ba, beste referentzia batzuk nituen, baina idazle bezala ezta. ez da. Ezagutu esan nahi du, turretxu e, kalea, e, elkar ikusten zenuten, lehen kalean? Ez. Ez. ez. Hori ba, nere amaren laguna, eta bueno, igual kaletik ikusita, ba, saludauta, besteik ez. Edo kaso ikusi bai, eta konturatu ez, orain gehiago ikusten duzue, Elkar? Gehiagotan egiten duzu alabearrez topo, konturatu zarete, ari ba? Ez, orain <laughs> <eratu egin> <laughs> Orain beste kontu bat zuen arira, eh, bihurtu gera bide lagun. Bai. Eta ori, begira ze ondo ez, baita eh, sariari esker bera e, filologoa da, niretzako hori da, <laughs> zuzen tasunaren eta zorro tasunaren e, nahi eskapatuiten zaitura bezala behi, behatxartetatik. Eta zalantza egiten dut ditzaten, sortu ditzaten eta beti sortzen dizkiten <laughs> zalantzak za euskerak, ez? Eta hor duan, ba, bera topatu dut eta baka, hemen, esango bet, maia mai horretan, ez? Baina beste maia batzutan ere bai. Orduan ze ondo. Etortzen dien gonbidatu egi zuzenean galdezen dien normalean bakarka etortzen dira ba, bueno, zein dezuk guztoko kantua edo gustoko liburua edo horre bueno, bikote etorri zaigunez jolas pixka egingo det eh, Mikel, zuk zein uste zutela Mirianen guztoko eh, kantua gero jarriko dedana berari esan gabe eas matu dezune doez eh? zuk esan Miriani galdetuko bainio Mirian esan kantu bat nik gero Ba, zure zuri eskerronez edo jartzeko, eh, zein aukeratuko luke? Ba. <laughs> edo, zuk aukeratu behar zuen, nik Mirian ni eskerrak emateko jarri behar dudan kantua. <laughs> ba, ni Mirian eta ze zautzen detena, goen dik eh, literatur bideti diko, musikaldetik ez dakit, ze guztokiko ditun. Nik indezak edena da, nik gustat zaidan bat, Eh, eskeini edo, eta gustait zaiz korazon detango eh doctor de señora Mirian eh jarriko diogu Mikeli <laughs> <laughs> bueno, behar duan niko parituko diot. <laughs> Niket niri gustatzen zaita asko, e, musika asko gustatzen zait, baina nahiz ardoarekin bezela ez, batzutan aztuiten zaizkite gileak, despistatua nahiz, eta e, igualke segura irratira askotan etorri naizen eta orain ka, beste kale batetik sartu gera, eta oso segurun eguen kale hori zala, eta hori, ez zan hori, zerriko kale azan, ba berdina gertatzen zait kantuekin. Baina niko parituko niokepink... Floyden eh, bat es eh, eh titulua ba es baina bildure iburu zaitza egiten du. Eta letra zorra zoragarria da. Ishilik soñu dena, Ishilik txoria Iparra gerreren berririk bazenuteen. E, bueno, Iparra gerreren ondzen, erritarra, mm. e, hortaz arago, e, kalean gora bera zabiltzatela e, sariketaren buelta honen aurretik, askotan jartzen zineten edo inoiz erreparatu izan diozue, plazako estatuari, estatuaren atzean nordagoen inoiz jarri altzarete pentsatzen eta sariketaren ondoren sarituak izan ondoren, aldaketarik izan da zuen iparragirrerekiko begira da horretan jakin minik sortu zaizue? Bueno, iparragirre oso presente da ez dakit eskolatik eh, beti ikasten degu eta entzuten ditugu bertsoak, irakurtzen ditugu bere bizitza ere ezagutzen dugu, dela eh, liburutatik edo orduan zein den, zer egin zuen, eta bai, zagutzen da herrian, de xente. Hortik aurrea pentsatu, iparra gire hiri buruz, hombre, e, oso pertsonaia rekurrentea da e, alor askotan e, gazteren artean e, parodia egiteko e, orduan e, martsoan bertsoan edo, edo da pertsona bat e, askotan joten dena beregana, ba, ez da gitu. Erreferentzi bezala humorerako, historiarako, hainbat gauza darbo. Baina nik uste turretxoarra izan daba dagoela zehoz herrez, herri eh? <coughs> baten eh, harinma, gero eta igual... Ezakite galbidean edo ezote dagoen, baina identitatea ez, herri baten identitatea eta de adibiez jaietan ikusten ba edo dozari banaketan ez, batxean dionek kantatu zuenean iparragerrean jendeari bihotza uskurtu egiten zaio ez, nola baitere, bai, bai, bai badago zer, emozioen mundukoa, eh, seguramente ez da arrazoiaren mundukoa, Baina bai, eh urretxuarraki parragirrerekin lotura berezia bai badago. Esango nuketan guk eh eh e, bai hori transmititu dala. Ez dakit orain bele belonaldi berri eh kikonola egiten dan. Baina urretxuko jaietan eh bentasarreko mutikohalaiek eh ka, e, musika kalera ateratzen dutenean eta han iparragirrek alean jartzen direnean Hor zehozer bereztia, sortzen da trapuak, e, trapuen e, abestiak kantatzen dutenean, zin da igualitzez e, azaldu baino bai. Nik uste galdu dela pixka bat, e, bere bizitza eta bere, bere kantugintza zer izan zen, bai galdu dela pixka bat, gazten arten, baino, e, buelta amantzaio pixka bat, eta gazterian arten, E, erabiltzen da iparagirre e, símboloo bezala I e, igual ez da ezagutzen hain besteste bere lana, baino bai erabiltzen dela e, pertsonaia bera e, ikono bezalakono bezala eta ikuste beste modua dela ezagutzeko Iparragresariak bide luze egiten ari dira, atzera begiratuta eta bueno, Felix eta Quadria hizketan entzuten ditugunan bat konturatzen da, e, zelako lana egin den nolako lana egin den eta eta bide interesgarri bat dagola egina. Eh, ez dakitzuek sariketaren berri bazen uten, harremanik e, izan dezuten e, orain arte eh herriko komunikabidetan edo urtero sarituen berri eta jasotzen zenetan zeure buru, zeuren buruari esaten zenioten eh, parte hartuko dut edo noizbait parte hartuta gustatuko litzai saritu horien artean izatea politada herriko ekimen batean parte hartzea eh zeharrean izan duzu orain arte sariketarekin Bueno, ba, hitzako eh, itzako eh, kasetarian aizenez gero eukidet kubritzea jun naiz. <coughs> e, hori alde batetik. Gero beste alde batetik Felixekin harrenman luzea daukat aspaldidanik danik eh, kukitxan fitxetaldea genu kanean, bera izan zalako guretzako bueno, ba, nor izan zan ez eh, guretzako. Felix etortzen sant zumarra gara eh guitartean genden eta itartetxea guretzako san lantegi ideien lantegia esaten genion ez eta oso gaztea ginen baina bera etortzen sant bere kotxearekin kapota irikitzen zuen eta entzuten genun libros eta bere bitartesei ezagutu genituen poeta asko eta pertsona baita ere pertsona idazle munduko mono bueno, jende asko ere bai. Orduan nik lotura asko neuzkan e, ere bai, nere, nere aizpa da. Eh jarri edo ez bai, ez da Ez da Ez da Nik beti datzi baina igual orain nago beste fase batean, bueno, bai, ja, igual publikoa egindana bestela, bestela beti izanda ariketa intimo bat. E, eta kazetaritzaren bitartez Egin detena izan da hausartu nere izena jartzen, eta gero e, trebatu Trebatu idazten, baina nik ere kazetaritza ulertzen dut edo da kazetaritzaren alde ederrenan ere txako eta hori praktikatzen saiatzen aizalik eta gehien, nina naiz oso kasetari klasikoa, ez dakit beste zertan klasikoa naizen nere bizitzan. Baina kazetaritza bai gustatzen zait modu klasikoan egitea. Nik ez egrabatzen, nik erozen de paperona eta rotuladoreak e, deslizatzeko. Eta, eta neri gustatzen zait asko entzutea eta gero jasotzea batez ere historiak. Jende txikiaren historiak zeinak herriak egiten dituzten. Ez? Orduan horrek bai hori aukera horretarako badago herri prentxan. gaur erreprentxako hori bai ematen dizu baina eritzako alde horretatik bada pasada bat baina oh. e, hori ba, ez dakit ja galduin detaria zertan ari ginen? Bai, zarramantzonuen e, sarekitarekin no, oso ondo dizinenen militan eta oso yeah. oso gustoreen zuten. E, eta bueno, zer bultzatu zaketen? Ba, hori ba. da, azterkatik aurten edo Bai, ba, eta zergatik aurten izanda gehiago banuelako zeo zer horr erdilanduta eta e, orain nere jarrera ez bakarrik idazket idaz kitari idaz baizik eta beste gauza batzutan, e, dalako eta zergatik ez? Akaso pasatu direlako nere bizitzan gauzak, ba nola baiteko garrina utenak, bueno, ba, epifania batean, ez? Edu. Eta nere epifania izan da hori, hain zuzen ere zergatik ez. Eta hori hasten da, bueno, ba, zergatik ez deti ia moztuko, zergatik ez deti idazten detena erakutsiko, baina idazten detena barrutik, barrura doan hori, eta horregatik aurkeztu nuen. Monik ez auto eza gutzen ditun banekin hortze dela sari batzuk bainoin dela um, aurreko edizion presenta onun lehenengo aldiz eta netzako izan da pixka gehilo hambregia da sari batea aurkeztezanen baida kasula beti azkeneko helburua da irabazial izatea ez da baino nettzako gehi an, Bueno, ni oain dela gutxi naiz benetan asko irakurtzen eta nik izaten denun, bueno, ba nik idazten detenak pasako luke filtroa hau da, nire gustatzen zait idazten detena, baino e, gizarten e, pasako luke filtroa eta orduan zan, bueno e, orkeztuko dut, ea e, etortzen zaidan nola baiteko e, rekonosimendu hori edo ez dakit, nire lasaitasun edo Eta, bueno, ba, kasun tanto gau da, ta, bueno, horreke... Egia da, e, berdin dola besteko nartu edo ez, baino nire buruarentzako txako lehen esan nahiko e, zuzentasunaren eta, bueno, guztatzen zaite mantentzea, eta ea bideo honetik nijon edo ez. Uhum. Eta, bueno, ma, alde hortatik e, pisu bat beztelaketan duet ez. Eta, bueno, beste irabai. Volte ba, dago, ez, beste irakurleren bat ni bai, ta zaparte idaztenu dan hau gustore irakurtzen duena. Ta egon egonda. Edo nire ni arazo bakarri da edo. Eh. Mikel Zergatik, eh, bueno, Zergatik edo fazeta edo alderdi berria da irakurri batez ere idaztearena, eh, eh, nola hurbiltuzara edo zer bultzatu edo eh koska ko, hori e, nola pasa de zu. Zerk jarri zaitu idazten. Eh... Nola gertatzen da hori? <laughs> bueno, nahi asko interesatu zaizkit azken urtetan, eh, historio, ez dakit, eh, izkutuko historio, gau da, eh, kampotik batez ere pertsonaien ingurun, kampotik oso simple eta, bueno, eh, misterio handirik gabeko pertsonek zer dakaten barrun, gau da, zer ez duten... Eh, ezagutarazten. Nik usteetelako denok daukeula alderdi bat olakoa. Eta ez dakite, beldurrak, e, olako sentimendu hain itxik ez ditugunak hain e, konpartitzen kanpora dengo dauzkagula eta batzutan e, gauza beltzak ez? Eta hori atatzea e, interesatzen zitzaidan. Eta, bueno, e... Asko dauke, e, lotu ta bueno, idatzi dedenakin, e, autobiografikotik ere beti dauka. Eta azaleratzea, lortzea, beldurroiek azaleratzea, beste baten pertsonaien, e, interesgarria irutzezait. Eta, eta azzaia, batez ere. Baina, bueno, horrek betetzen hau, pixkat, e, lortzea, horiek e, normaltasunera da matea. Denuk dauzkagulako, normalak dilerako. Eta, bueno, malde hortatik. Beste pertsonaia bat hori kasuanetan, teiauna da? Bai, zein da teiauna, uzta zein den. <risa> Lagun egin dezu idatziala? E, lagundu egin nahi izan diozu, berak lagundu zaitu, bere itotasun horretan zu ere ikotasentitu zara edo bere itotasuna estutuala zu askatuz e, joan zara gozatu egin duzu zure e, txontxongiloa izan da, e, bere ariak nahi bezala mugitua lizan dituzulako, nahi duzun momentuan erortik da, nahi desun momentuan odoldu da, nahi duzun momentuan gero berriro erortzeko e, gozatu egiten du idazleak, sufritu egiten du e, lagun bihurtzen du pertsonaia hori... pertsonaia honek... zure uru hau bete zabutzeko balio du? Hortik, hortik diho asuntoa. Haukera <laughs> e, ematen dizu, e, zure beldurrak e, nolabait ez dut esango gainditzeko, baino e, zuk egin ezin dezuna pertsonaiaak egiten du. Hau da, egia da, e, teia unaren e... Beldur batzuk nereak izan daitezkela, nik ezingo nituzkenak kendu eta pertsonaiak ematen ditakera e, jakiteko ze izango litzateken e, baldin eta e, konponbidea bidea aur aurkituko balu. Beldur hoiei buelta amateko konpon bidea. momentu horretan, sentitzezea, ba, lortzen dezu hori, ez da? Piskiatortik, bai, nahiko, ez da git? Eh, ezin duuna lortu errealitateean ba bueno, eh, irudikatzen duzu pertsona horren eh, bidez. Mm -hmm. eh, eta ez da Mikeen eta teil jaunaren kontua eh, irudi dezake oso unibertsala dela hau da eh, errutina kontrolatu nahi izatea, eh, inguru eta batez ere zure burua, mm -hmm. eh, beldurroei aurre egin nahi izatea... E, dena menperatzen degula sentitzea eta azkenean zer eta somorro txiki batek gure ari arioiek e, korapilatzea Zomorro hm, azkenen da so, kasunetan somorro ba da baina izan daiteke edo zer gauza kontua da e, e, konparazioa hau da hain bizitza e, zuzena ainbizitza kontrolatua eta inpertsona berez indartzoa beintzat kanpotik baino berak ere barrutik indartzoa dela pentsatzen du baino beti gusti daukagu zerbait ahondiala txikia e, bera botatzen dona gure segurtasun guztik eta hor izan nik neinuna irudikatu pixka bat da berdin da nolakoagean beti dau zerbait azkenen aurrein berdi oglula Eta, eta kasunetan, somorro horrek errepresentatzen du. Gero, ulertu nahi degun somorro dela edo ez, hori bakoitzaren e, e, irakurlearen e, aukera da, baina hori izan, ninten nahi irudikatu. Eta hori dena irudikatu ez hizkuntza zuzen, kontrolatu eta indartxu batekin. <laughs> bueno, Hau da, oso ondo. <laughs> Errik asko. E, e... hori, Izkuntzarekin berarekin e, indartuz edo aztu marratuz mm, bai maliteke maliteke ora indiketa sinesgarritasun mm. geiago ematen di horrek saiatzen naiz eh hizkuntza simplea egiten simplea mm -hmm. baño taquet orain modan da on eh eh itsbat e, zait. <laughs> e, bueno, etoriko haain Baina hori sinpletasuna e, irudikatzen duen guzti horrek ez. azkenen ez daki zailagoa otedan simple idaztea naiz ez dut asko idatzi ez da ez, baino e, nire lanan lanetik begiratuta askotan e, zaiagoa da gauzak simpleki adieraztea jendeak kulertzeko moduan Eta ez beste beste modu batera ez. Askotan saiatzen gea uste dugu gauza gero eta e, zailago esaten edo biurriago esaten ba gehiago ari gara esaten ez. Eta asko, askotan saia bestea da, hau da, aliketa eta simplen e, itzegitea eta idaztea. Irakurla kulerdezen, irakurla identifikatuta senti da din. Saribanaketan bertan, e, ideia bat nuen garbi esan nahi nuenanik eta hori zen irakurlea iristen dela... E, teiauna bizitzen ari den hori e, ulertzera edo sentitzera edo bere baitan identifikatzera? Bai. Dori ez da erreixa? Mm, bueno, e, behar bada e, teiauna izan daitekelako edo zen. Horregatik da teiauna. Teiauna izan daiteke e, Ayora, e, Aitor, e, Jose... E, horregatik ez doka izen bat beak. eta bere bizitza izan daiteke edo zen hau da egongo dira teiaunak daraman bizitza daukan jende asko ez ba dauka izenik baina te aukeratu zen noen bai, ez dakit e fonetika mm -mm -mm. E te, ez dakit Sa -sa, saiatu nintzen, eh? beste e letra batzu jartzen baino ez dakit e silaba bakarra e indartxoa da ez dakit Fonetika, zu idazten ari zinen txok horretatik, eta tartean galdera, zein zen zu idazten ari zinen txok hori? Nuen idazten, no nu Mikelek? Ba, asin nintzen, bakarri goboratzen naiz non hasi nintzen. E, Asturiaseko hondartza batean. Eta hortik aurrera, ba, korrika eta presaka udan, bukatzen, alizan nuen modun, e, egunera iristeko. Bueno, vasida senari sinen chokorretatik ertu, bakarren bat entzuten jarri ezkeren zungo zin zuen T, T. Ba, ondo, ondo edo Z edo altuan e, bai, irakurtzen bai, zenuen 20 bai, jaunari jarri nahi naizenion izen honek zesoinu edo zeukan eh Bai, bate Naiz ba, irakurtzen dugun. Baio, bai. arieta hori egiteko itxurarik badesu eta Miriam Zurire galdera geltuko digo baina eh kasu hanta gaina poesia eginez edo prosa ginez berdin do idazten dezuen horrek esaldi horrek edo hitz horrek edo eh ahotzikorran zeindar izan dezaken, mm, Bai, gustatzen zaizue. Nik beti beti irakurtzen dut eh beti. Beti, ea ondo gelditzen denesaldia, ea urrengo parafoarekin ez ote den oso pedantea gelditu, e, aldatu, eta une oro, bai. Bai, nik ere bai. Neretzako gainera, hauts poesiarentzat da importantea ze batzutan hor konturatzen zean zerbaiteku egiten duen edo ez ez. Ta e, errezitatzaiaren zena e, ere badaukat barruan, eta orduan ba, egin ditut bestelan batzuk e, zuzenean zirenak irakurtzekoak ahots goran, orduan hor adibidez ezinbestekoa bestekoa zanez. E, Haots goran hor izan er entrenamientoa edo bai eta iruditzen zait oso, oso importantea, eta gero poesian naiz eta idatzizkoa esa, izan eta... E, e, a priori nor bere baitarako irakurriko duen, irazterakoan ba ize konturatzen zera ba nola baiteko musikalidadea edo daukan edo ez. Mm -hmm. Eta Pink Floyden abestia da time after time. Uste eta, hor, hori dala edo horrekin da zenukela nabil tarteka saiatzen ere Bueno, bestetartitza atordun Mikelekin, biniare guruari eman diaz aion. E, Mikel, e, eta hori dena, hau da, rutina, beldurra, kontrola hori dena, gaur eta hemen. E, gaur eta hemen irailean, hau da, irratia Katalunia zitzegin ari den bilartean. Uh -huh. emana izan diozu ere, gaurkotuasuna esuna e, joku edo balia bide horrekin. Bai, edo ez dakit hori gotezen zure asmoa oda bueno, zerratikari da irratia kataluniaz izkeran asierakoa ez baino bueno e, momentu hortan e, pilpilan zegoena zegoenazen e, behar bada lotura txikiren bat ba, e, atera zait <laughs> bukaeran e, irratian entzuten duen gaia nola bukatzen den eta berak, e, protagonistak nola bukatzen duen badauka behar bada igual lotura txiki bat baino bueno Besteri gabe nik uste pf, momentu hortan beste gaire mateko balitzi irratian hori ba, jongo litzateke. Ez da izan hola berari asko aukerak bat. Baina irudikatu nahi zenuna kaso hori irrati bat badagola, dagoela e, ustez bakarrik dagoen teiaun hori haotxo bueno, ba, batek lagunduta dagoela baina kaso mm -hmm. berarentzat ez da, ez da nahikoa ez, hor e, dagoen haotxori edo jainkoa bere izan txekena haotxori. Ziteken, bai, Naizetan suposatzen nahi. da berak ez diola, bateri kasurik egiten, eh, irratiari, baina, bueno, irratiak edo zein lekutan beti betetzen du eh, eh, espazio hori ez, eta nahizetagu pentsau, eh, ez digula kasurik egiten, aigea, aigea jasotzen, ordunez, akitza, lotura berez berekin ez du, baina, bueno, historio soarekin behar badabai. Besoa luzatu eta luzatu, baina eginalak eginda ere badaki ez duela sekula oratuko. Gauero, bain eta berriz errepikatzen da ezina ina. Albe zain beste luzatzen du besoa, eta ukitzera doan unean, zentimetro doia faltadenean, ies egiten dio. Baina ez erabatu runduz. Atz puntekin lastantzeko adina baizik. Iseka egingo balio bezala bere sufrimenduaz trufatzen ariko balitz bezala. Badaki ez duela lortuko, baina ez dio saiatzeari uko egiten. Ez zin baiti utzi. Galdetuko baliote nola iristen den ataka horretara, zergatik demontre dagoen gauero tortura bera jasatera behartua, elitzateke gauza izango erantzun bat emateko. Behar bada ez dago erantzun bat ematerik. Ametsak, gozoak alagaizuak izan, Horregatik baitira amets, ulertu eta azaldu ezin diren txoko iunenetan sortzen baitira. Norberaren arrazoitik kanpo. Jainkoa ez danaikoa. Mikel Fernandez, Kallejo. Ituillo brimban bo que esto va a durar siempre Perme en tus brazos dulce locura tú mi droga más dura vamos a engañarnos y dime mi pied que esto vaura siempre Perme en tus brazos dulce locura tu mi droga más dura por afronte tango tengo Soy un aprendiz de sinvergonza Que brazos de la soledad Vendio su alma al diablo Y aquí tú y yo brimbando por un adiós Vamos a engañarnos y dime mi fiel Que esto siempre Perderme en tus brazos tu locura maiz dure vamos a engañarnos y dime a mi ya lo que esto va a durar siempre perderme en tus brazos dulza locura tu me droga más dura vamos a engañarnos y dime a mi Oparipoli jain dizu? Bai. <laughs> Aukeratu zezaken, Mirianek ere kantu hau? Ba, igual ez nuke aukeratuko, baina ze nik nire zanik jartzen nuen musika, baina bai asko tabernako zuloetan entzuten nuena, orduan nire nire gaztaroaren bai, nire gaztaroaren soñuban parte da. Eta gaztaroko momentu jakin bat, ez? parrandak eta gaua, gaua. Gauaren, bai, gauarekin notuko nuke eta lagunak eta irudiak etortzen zaizkitar, baina da bat. Zure idatzen timuetan poesia beti egonda hor? Bai. Baten zere poesia? Eee... Eh, poesia asko. E, bai denetari korretarako megia esan naiz naiz eh, konpultxigoa e, eta da, desordenatua baina oso ordenatua orduan, bueno, ba, beti dauzkat kuadernuak eh, kuadernuak eh, dauzkat nik uste dut eh, eh, umen nintzen etik eh, kuadernuak dauzkatela E, beti irakurri dut asko eta eta arkatz batekin irakurtzen dut. zakit irakurtzen arkatzi gabe eta batzuetan esaten dut bueno honekin egingo dut irakurketan lasai bat e, zerre, zerrekin geratu beharko ez banu ezela ezin dut kosta itentza eta asko ze beti aurkitzen dut zeo zer. eta, eta poesia nire ustez poesian dena elkartzen da, beste genero guztiak elkartzen dira, poesian denak abitzen da, eta eta poesia hon bat edo hon na esan nahi edet, azken finean zure barruan oi egiten duenean, ez? Eh? Hori irakurtzen dezunean, ba novela oso batek beste eh, aldatu zaitzak ere, ez? Eztet? Ustedet talde batetik, horretan nio al kontra esankorra naiz, alde batetik ez dula ezertarako balio, eta aldiberean e, bakoitzak nahi duen arentzat balio duela, ez? Orduan, edo momentua, edo unea, edo espazioa denbora den, denetarik. Ez? Eta poesia, bai, bai akaso, poesia idatzi deterrez e, kodern horietan, poesia txarrasko ere imaginatzen ditu. Eh, ontazi daditzen aizenuen edo idazten hasi zinen eta hau aterazitzaizun, eh, mezuak garbi zenuen, e, edo igerian hasiala busti eta errekak eramantzen ditu. Ez e, e, hau bai idatzi nuen propio bidaltzeko eh, sariqueta honetara. Baina ban neuukan oinarri bat eta lagun bat egon bidatu nituen, ninduen beste histori batera eta horri idatzi nuen zeo zer, Errekaren etaigual ga gaur, gaurko tokaten adinarekin bat egiten duen idatzi bada ez. E, orduan neukan oinarri hori eta oinarri horri e, osatu egin nuen e, nonbait eta... Ez, ez detute a, e, a priororiko ez zer dagoenik nikai e, arbela baten gainean jarrialko nukea hau idatzi nahi nuena. Ez niretzako jakituria bezala gauzuk barruan daukazun hori harremanean jartzeko dazun gaitasun puntual hori ez momentu horretan ez, e, Orduan hor atera zitzaida nez, Hor atera zitzaizkidan eta... Eta, eta etortzen zaizkizu irakurri dituzen guztiak ere eh? non baito ez dakite eta horrela horrela gozioze izan zan bizitza etorri da badago eta badoa mm -hmm. eta bitartean igiri egiten ikasten dugu, igiri egiten saiatzen gara eta tartekaguk aukeratzen dugu ere itotzea Dai. eta itotzea ederra izaten da Halako e, errepaso bat egin nahi izan dio Mirianek bere barruari, bere barrutik sortu den e, erreka bideo horretan nola sentitu da Mirian. E, mm. Igeri egin nahian, e, urtragoskak edan nahian, e, gozatu egindu, idatzi ala idazten ari zen horrenko zientziarekin e, sufritu ere egindu, Idazteak bali izan dio esperuetzikuen sentipen batzuk azaleratzeko, zerbait ekarritu zaitu sortu ala, enuen uste hau idazteko gai izango nintzenik ez idaztenetzeken ekilako baizik eta etzin iritxiko hori idaztera. Ba ez, gila esan ez egindetena gila goizan da... E, e, ariketa bat jartzeko nire amaren sabelean nengoenean eta nola umetoki horretan nola sentituko nintzen eta nolako bakardadea sentituko nuen e, gure zilburestetik lotzen ginen horretatik moztu zutenean eh umea nintzeneko bildurri gabeko ume baten eh Azalean, eta saiatu nintzen gogoratzen ni ere ume hori izan nintzela, inoiz. Saiatu nintzen berriro tabernazulora sartzen ez? Doktor deseo entzuten gendun e, tabernazulo hartan ez? Ta zeinen boteretxu, sentitzen ginen gauaz, gauak irauten zuen bitartean. Zegun argiarekin berriro sentitzen ginelarik oso oso mutilatuta berriro, ez? Ez genekien elkarrekin itzegiten, ez genekien elkarri ukitzen, ez genekien ezer berriro ere gaua berriro iristen zan arte, ez? Baina zeinen botere etxu gau ez, ez? Eta gero berriro gaztar hori e, nolabaitere gabesten genuenean gaueko botere hori baina jakin da beste onbaite eginnduane ginduala, baina oraindik gazte eta kaso ag agian e, arduun, baina gazte, eta nola gazte, eta noiz naiz zeldu. Baina ez gure horra adibidez, e, nik, nik baita era irakurtzen dit askoen saiioa eta filosofia eta orduan eta da e, olako animali bat naiz ez. asko interesatzen zait giza pertsono... E, barrenak eta psikologikoak bai, ez? Eta agian Mikelek hori egindu brodatuat, ez? bezala pertsona baten eta sinekdoke e, bat da, ez? Eta pertsona askorida e, aplikatua, ez? Ni nahiz, e, nehi asko interesatzen zait giza pertsonak gizartean, harren jartzen geranean, ez? Eta hortik Orduan duan, e, hori e, gaztaroa eta nola gaztaro hori hain luze. Hain luze, noiz, noiz esaten diogu gure barneari kitxo, ez? Hena izkaztea, ja. Ba, kaso igual, eriotzarekin benetako tetatet bat daukazunean, ez? Eta hor ja, zer zehozer, neri ala gertatu zait. Hor ja, e, ezitzaidan gertatu erditu nintzenean, Baina bai asko maiiten nuen pertsona bat il, ez, besoetan hil zitzaaneean. Hor bai izan danetsako baina horretarako hiru gaztaro klase pasagitut. Bai Baa tabernazuloarena, bestea erditzearena, baina oraindik nora ez batean ze bestea gabesten zen dun jakin gabe norazindua zen eta bildur berberak ez eta pinkk Floiten... E... Abesti horrek hori kontatzen du ez. Beti bildur berberak dira ez. Denbora pasatzen da. Eta horrengo um, gaztaroa am, amaierako hori ba, baia benetan sentitzen hor dakizu zu ere hil zaitezkela. Eta orduan gastaroa amaitu da. Ez non baitu. Eta hori or, harik eta hori bai egin duen ez. Buelta asko eman eta baita ere nola poesiara eraman hori, itz gutxirekin, baina bai narratu, zez? Ba, nere idazeko era poesia, nere narrazioa da ze kronista bat sentitzen, naiz eta lirikoa naizen, baina bai kronista bat, orduan horrela egin nituen fase guztiak elduaroarena ere bai, eta amaitzeko, Bueno, amaitzeko denok amaitogoko maiera izango egun azkenat horretan, ez? Hori... Baina tartean eh, laguntza behar dugu eskuak berditugu eta poesia mm. narratibo horretan Mirianek tokitxo bat ere bilatu dio eh, elkarrizketari, kanpo mm. ahotxe batin inorda ninfa? Ba, ninfa da, seguruen, zure barruko ahotsa Ez, hori baino, hori bezain simplea, ez, kontua da, zenbaten haino entzuten diogun, edo tokia uzten diogun. Entzuteko hau zeina, zentzuz beteta dagoen, eta eta gehienetan ez diogun tokirik egiten, ez. Iruitzen zaigo, zer atorrela bat, e, bueno, ba, denbora hoen... Kita. ez da la utila ez da dena utila izan berdanez edo denak zerbaiterako balio behar duenez eta bilatzen ditugu kanpoan erantzunak eta erantzunak eginetan ba, barruan daude Ora, daukatzen hitz egiten detela komuna viejita <laughs> eta zentzu horretan hau da eldutasuna den emaitzala ez? E, elduaruan nagoelaia definitivamente. <laughs> Oianeko pagoak lai Haideratu ziruelai Oztadarraren ariandira hirurak, Pausatu nai. Hirurak pausatu nai. Larrossak dira gorria. Sagarrondotik erori den sagarra naiz. Erortzeak ikaratzen ninduen kolpatu naiz jaustean. Kolpe batzuk baino ez. Beldurrik eragiten ez didanaren zerrenda egiten ari naiz. Erreka ertzean jarrita nago. Intzaurrak puskatu, loreak sortatan lotu, korrika egin, enarak etortzen ikusi. 11 gehiago dira. Instant honetako argia nire baitan topatu dudanean, beldur bat desagertzen ikusi dut. Gero beste beldur berri bat etorri da, eta berriro usatu du argiak eta argiarekin boterea iritsi da, eta ondoren zer etorri daitekeen ez dakit. Berriro beldurra seguruen. Orain, prozedura zein den badakit. Erreka. Mirian Luki, albixoa. Eder bazoa naritza, garitza, Bizaz bizitza, bizaz bizitza. Zagar gorriak dilinda. Ibanaketako egunean, e, irakurzaletasuna jarri nahi izan zenuten biok balioan. E, Go handet eta ola oihartzu moduko atitzen dit e belarrian Mirian e, zure mezuak irakurri irakurri mm. ahotskolan ere irakurri irakurri mesedez iaia mesedeka eskatu zenuten biok irakurtzeko mm. bai irakursaletasuna baino nik eh, literatura literatura saletasuna eh, nik ez ditetsaten denei eh, nik ez ditetsaten umei eh, umeki irakurri behardutenik ze umek ez dute denetarik irakurri behar Humeek, gauza batzuk irakurri behar dituzte eta beste batzuk ez du merezi. E, eta humeek irakurri behar dute literatura. E, batzutan aur literatura ditzen dugu hori, bat ez da galbaia pasabarko genioke, seguruen askotan. Baina nik nire ustez azten ari zaigu irakurtzea eta idaztea ere bai horren beste ez eta... Iruitzen zait, irakurtzea ezinbestekoa dala irakasle bazera, e, e, kasetari bazera, e, e, etxeko andre bazera, e, bakoitzak irakurri dezala nahi duena. Aldala, irakurri dezala barrura hizo egiten duen literatura hori, ez? Baina iruitzen zaite ez dula ezertarako balio, bakoitzari balioko dio, baina Beste ume batzuk eh, eskaintzen dituela eta, eta gure harremanatzeko moduan baduela importantzia. Bai, eh, Mirianek esan du, eh, <coughs> igual batzutan eh, garantzean diamaten diogu umek eh, eurek eh, irakurtzeari baino, igual eh, irakasle aldetik, E, ikasle irakurtzea. Nei dortze beti burura e, bueno, lehen e, erriko umeak edo erriko ez bakarik umeak e, bai jona edo amona baten ingurun eseri eta bere historiok entzute zutela ez eta hor sortzen zan nola iteko magia batez hor hori e, zan hori zamaten ez paperen ez inun eta joe e, erlaziori nik azkeneko astetan behar bada, nahi baino gutxigo baino ikaslei azkeneko bors minutu klaseko azkeneko bors minutuk hartuta, zerbait tira zer gauza, eh? Eta jo, e, ikaslek uste baino kasu gehiu iten dute e, isil, isili-isili gehatzen die, eta netzako da, hau e, da, material guztia, eduki guzti alde batera utzi, lasaitu utzi beharrezko guztiori alde batea, eta entzunden lasai eta hori da pff, ordu ordubeteko klasea ematea gero 3 4 minutu horiek gozatzeko pixka bat eta klasea bukatzeko modu oso ona da Apirillaren hogeita iruan eta hogeita lauan Zumarragako eta urretxuko liburtu egiten izango zarete eh? Liburua sinatzen uhum. Ze... Idatziko dezue eskaintza hoietan Edo jarriko dezue Mirian Luqui Albixua eta Mikel Fernandezka jo. Ordu Orduerdi batean, inguratuko da norbait eta inguratzen den horri liburu banatuko zaio, Iparagirre saariketako 2000 eta mazazpiko saariketako liburua banatuko dira Liburaren egunaren ari da eta Mirian eta Miklari dira liburuak sinatzen zazpitatik, zazpitar diak, bitiartean. E, Zerri datzi pentsatu da joango zarete? Ero hori ere Mirian, bulkadak egiten da. Momentuan zer sentitu, aurran desun horri begiratu bateman eta zer sortu idatzi. Ba hori egingo deta, nik uste deta. Sekula ez detein eta ez dakitea za orpegi aurkituko deten pares pares reta er, aliketa garrantzi gutxien eman esan esanait ez joteko inolako kargarekin eta lasai, lasai junze bueno ez ez nik sekula egin eta Mikelek ere <hazio> nahiko <lanik>, ete... <hazio> ematen ez <zure> hori. <hazio> Oñarteko familiko eta Sejarri eh jakiteko ordun ez dakit egun horretan ba ez dakit Bueno, interesa zat, edo interesa piztu aldiogunaren zat. E, apirilea enogeita astelenez, Zumarrako liburutegian tegian eta apirilea enogeita lauean, aste artean, urratxuko liburu tegian, zazpitatik, zazpitar ditara, Mikel Fernandez eta Mirian Luki 2008. zazpiko iparrak resaritako liburuak sinatzen egongo dira. Yes, and, and then now you Derek this star not seen no, no. no it is a I'm sure of it <laughs>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 trip kel kostutako pariak egite ederrez izaten da. Ni ala arinatze zu egiten sekula koparia egiten ari banitzen zuela. Uh -huh. <laughs> bai, orain echea juneta letra aster tu barko eta berz ezatzen du jakiteko. Nik aztertuenen ongi baina dela <laughs> <laughs> Mirianek Mikeli iratiren bidez zeindako oparia. <laughs> bai, bai eta problemekin titxuloak acordatzeko beti bezela. Biko te mila esker. Zuei, zuei. zuei, zuei. asko, sola saldiaren eta segi literaturaz gozatzen eta inguruko egin literaturarekiko harreman hori balden moduan ekorapiatzen. Nile esker, zuei. esker. bime eta massa iparagiri sariketek jaso dutena, bildu dutena biliburu ederretan. Dago bildua Birminghamu arkitaletzak argitaratuta eta liburuok aprilean 23an eta hogeita an zumarraga eta aurretzeko liburutegitan banatuko dira 7tik bitxartean. erdiak Milen eta Mikel antxi izango dira liburuak seinatzen. Baina Mirian eta Mikael ez dira izan, 2000 mazaz piiparra gerresaritako saritu bakarrak, Bertxoen, Atalean, Ekaitzgoikotxe Asurabarrenta, eta Carmele Michele naetxe izan dira sarituak eta lanau eta zere egitze ingo dugu, urrengo batean. Ekaitzgoikotxearen lana izan da, ez beti da ez, eta Carmele Michelen bizitza zor. Gaztelaniazko poesia saria bientoseko lanak eramandu, eta garailea Simon Delgado, eta Gaztelaniazko prosa sariaren lanaren titulua El Paizketu Inpentaste Silvia Dakilarena, zorionak denei. Lurratei txasua batera duaz Horrelazioen marin elzarrak Arantzarik ezbarat zantzuan Kimuak hernetzean orduan txer. trans formatzen bitan beraien harua hitza irudia eta soinua Aldaketarako allaketarako ber esteko etar zurada gurea garazi zabaleta itorlanas eta eitzgoiko Eta beste hainbat, eta hainbat, eta hainbat, ahots. Eta beste hainbat, hainbat, eta hainbat, haots. Eta beste hainbat, eta hainbat, eta hainbat, irudi. Luzatu da lehen otza. Kostatu bazterrak epeltzea. Haots. 8 eta irudibidez esaten delako Uruetan, dokumental bat bilarteko. Azkartu azeruan La usta umelak bat duaz lehortzen Odeiak azkartu azeruan Garazi datsi eta da taiteko itzukoetsak kaixotan getorri itaka bat hemenz eta beste telefonoz bestaldean egun honen egun honen garazi bazen garaia ezta ba bai bazan garaia <laughs> <laughs> eh oraintze aurkezpenerako zerbaitesan behar nuela eta e, ari ari tirakari nin zela e, atzera atzera atzera behera jarri eta nere buruari izan diot noraino joan behar dut E, atzera, hau da, norberak lan prozesu bat itzalean daramanean eta lan prozesu horren berri inguru urbilak bakarrik duenean e, kanporatzeko beharra, naia sentitzen du? Akaso kasuenetan areta gehiago gizartean hainbesteko lana egiteko dagoen gai bat kanporatu nahi denean? Eh, ba, bai, oza, zahidea erantzuta ez, noiz batek konstienteran hortaz, baino nik uste de no iragiten digulazkenen gizarte estruktura honek ez, gello edo gutxigo deno gara partaide, dazotan horako kasutan guk, e, bueno, proiektontan e, transexualidadean jarri deufokoa ez, edo argi, baina kontuatzen ze zindala transexualidadea ulertu bizi edo e, bas, e, guztie ulertu gabe ez, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, E, sexo genero bin e, opion hori eraiki duguna eta e, intersexualidadea eta diformismo hori eta, bueno, ba, e, konzeptu guzti horiek hain barreratuta eta zalantzan jarri ez dituen guzti horiek ba, igual iritsi dala momentu, e, ba, zalantzan jartzeko eta konstienteiteko bakoitzak, ba, noraino, afektatzen digun e, inkluso norberai, ez. Eh? Eta, bueno, ba, momentu ezak ez iritsiko zen, baino aukera politia izan zen Oia gaiteko be kontatuko do, ba nere beak aukera gizonen Mikele grande pertsona ezagutzeko eta bere esperientzi konpartitzeko, ez? Eta bueno, hiba kontatuko do, baino, iritzu zitza egun osa proposa ba, bere testimonio hartzea eta eta lantzea, ez? Eh e, gizartegi erakusteko ze aukera beste realitate batzuk eta beste ira bateko organizatzeko modu bat, ez? Mm -hmm. eta, hori, hori. Noi sortzen da gaitz nai behar hori? Ahu e, kontatu egin behar da. Baina orain txekarazik esan duen e, modutik hau kontatu eta landu egin behar da. Izan ere, dok dokumental batez ezta kamara hartu, aurran pertsona bat jarri eta esaten duena grabatu eta transmititza baizik. Eta hori, grabatu eta landu egin behar da. Eta inguruan biltzen duen guztia ezagutu horretarako. Bai, ez dakit, biskate, garazik aipatzen zonen hildotik ez. E, nik, Mikele grande ezagutzeko zoria izan nuen duela bost urte eta duela posturtenik transsexualitatez apenas nekien e, ezer askorik, ez. Eta hasierarietan lehenengo urte hartan gehiago izan izantzan e, Mikeleren ongizatea bermatzea, ezta, institutuoan, eh, herri txiki batetik ez uhartetik ez eta atarrabiarako salto hortan, ba, lentasune jarri gendun bere ongizatea bermatzea eta bai, e, urte hura bere gandik oso gertu pasatu nuen, asko hitz egiten nuen berekin, baina konturatzu du nintzen e, bere ongizate hori oso bermatuta zeola eta horretan jarraitzen gen baino beste pauso bat eman behar gen duela, eta lanketa bat bidatu behar genuela, bere ikaskide eta zentru, zentruko ikasle guztietara. Eta hortik karago ere ematen saiatu behar ginela. Horregatik gerora ba... E, garazirekin, barremanak eztutu dutu genitjun, eta oindala bi urte edo Bertxo Mo, mo Bidaleiak Mikel Laboaren inguruko e, lana aurkeztu genuen, bideo aurkeztu genuen, eta oso gustora gatitu ginen e, konturatzen ginen, e, bai garazi, bai eta iruok, gizartearekiko ba, gai ezberdinetarako bantzeko ba, sensibilitatea edo kezka partekatzen genuen Eta horrein ba, behar hori e, transexualitatearen gaian zentratu dugu. Eta zuk esan bezala ez, e, pixkat e, ez dugu mugatu nahi dokumental bat e, eskaini eta ikuste utxera ez. Iruitz ezagulako balanketak asko zeraginkorragoa eta iraunkorragoa izan behar dola denboran, bai ikastetxeetan bertan eta baita gizarte mailan eta bestelako adin tarte batzuetan ere. Ez dakitzen bat egin behar dugun, atzera garazi urte terdi, bi urte, denbora deixente, e, <laughs> zer espero zuen asir hartan garazik eta e, nolakoa izan da e, bidea. Zer remande zu eta batez ere zer ze jaso de eta zer karritu zaituzte. zenbat bat momentutan e, erabakiak hartu behar izan dituzue, e, espero etzen duten egoerekin e, topatu zarete, eta espero etzen dituzten seguraski ahotsak ere topatu dituzue proiektua aberastera etorri direnak e, bide luze egin dezue eta zer haso du garazik emanala Bai bueno bai bueno oroimen jarri ezko bisatatzabota ta oraindik gokoratzen aizu mere etzen bildu ginen ez bilera giteko, eta, bono, zaren papel ez bilera diteko bai aitort da gaitzeekin eta bueno jartzen zanean papeltsuri aurreneaz gidoi bat hisa zehazteko nondin noa joarden Eta ikaitsegai patu donbezela, banine honeke baita, bueno, konparatuta gaur egun e, okileketen sensibilitatea, gertutasune, doblertzeko modue gauzago, bueno, ordun zeurute honeiken baita, ez? Naizta pentsatu igual, ez neolain uruti, baina ikusten <laughs> ez du gero, ba, bide guzti aurreko horrituta gero, ba. eta zen badaun, ez? E, eta bat ipat, orekin gelditzen aiz, e, jungean bitarten proiektu aurre ematen kontlatzen ginen, ba, zen bat hildoateatzen ziren, zen bat apenditze hortik, eta den bateaniko ematen duen eh anitzasunen gai honek, ez? Eh, bueno, gureko izan diten bezala lenuta sexualidadetik oinarritu bea baino, bueno, kontatu gea lehitu hontan, ba zenbat ba zenbat aukera baita orain feminismokal darikatzen ditunak eta hizkuntza de jota eta ba ba bai, ba, patriarkadonek ematen ditun, eh, ondorio guzti hoiek ebaita, ba kontziente eginen aldarikatzen diela edo ikusten diela era dutan, eraz ez eta orduan, ba, izan genuen, ba, gain ondori gaten seksualia den temakin, baina egizan ematen du askoako, eta politxizango zen, abisat jarraitzea, e, prekupa guaitzea zen gai guzti hau, e, joratzea. Eta ba, oso aberraz gara izan, da egizan, nik uste e, askotan egin jenen barte hartu duen pertsona grabatzen eta hola, ba, joara egin inkluso, beharien testi gantzak jasotzen, hain gertutik, hain ez dakit emozio guzti horietan, buru hortan otea nei santait oso oso jo interesgarria eta beti, beti izan ez ez ba transmititzen manin badu dokumentalotan guk eh grabatzeko garaian bizi izandeguna baina asko hingo dugu ez e, askotan ba bare ba, teorizaziok eta ezakite ga, landu euskeraiek bestera batea baina nikuzte gertutik eta horra testimonio jasotzen dituztenen egunero batek bizi izandona familien eta e, normaltasun eta naturaltasun horrek Nik usteet, igual da, bestera bat egiten digula kliko edo interruptu hori piztu eta... ...ba, bueno, ba gogo eta ba, bat eraginaz, eta nahi izan dut pixkat... ...ba, igual orte, jun eta dokumentalen, ba, jaso sensazio horiek ez... E, ...hoi izan dut pixkat gure elburu, eh? eta... ...bai, bono, ori, hori izan dut pixkat biblia eta izan oso aberatxa... ...eta, bueno, en parte gozaba bat, eta... Bai, Ate asko joditu zue, nolako izan da arrera? Bai, atasko jo ditu eta, bueno, osan nahi dezu e, parte hartu duen nahi begira, edo, o, yeah. bai, eh? e, bai egin esan bai, eta alare oain dio jende gehiok parte altzeko posibilia zehonez, eta pena, baino da, gomo, mugatu gara daukezu baita, azkenen berrogin minutuko dokumenta bat indeu, baina egidea amaten zola luzeako, ez? eta ikusita baita dala ikasela eta baita eta lantzeko pro produktu bat, eta bueno, material bat, hori esan da, Ba, mugatu gara zen, baina egeda, arraira izan dela oso gulkie, hitz e, jarri nahi zuten nahi eta proposatu dugun horoi e, partartu dute, eta kontratzen zagaia, ba, ezakit, oso modu interra baten, danak esaten zuen hildo beretik, edo osotasun bat sunbaten man diote danan arten, ez? E, kontratzen duten histori guzti horrek, ba, bizkat begira da berdin ba, konpartitzen zuten, aniztasun horren ingurun, eta hanig ustez, ba, azkenen, osatu dela ez, e, nairen una eta ez da oso bai egoki izan da beien harrera eta eta bai bai izan digu, ba bueno azkenen dokumentala hasteko ez e, oh, oh. Jendea gendea dago zer ikusiko batez ere parte hartu dutenek parte hartutena kontziente ziren hori egiten ari sinetela eta eta sai daude noiz ikusiko eta hemendik aurrera eh dokumentalaren berri orain arteko berri jakin ez dutenak, ere hasiko dira horren berri jakiten eta ziur jakinuina sortuko duela bi hitzor jarriak daude, epimotzean. E, e da. Bai, apirilako gehiago eta lau, aste artea zazpitan izango da behasainan herritarri ditutzen duta. E, Ostegunen institutuko ikaslentzako dau e, pentsauta, eta ostira lehen e, izango da atxaliko zeiterritan e, kultura etxan, hori da. Bai, hori da, ez, e, pixka bat... E... Ba, urte, bete pasatxoko lan hau eta bakoitzak bere abalaki ez, e, pixka batek gara zeke esan duena nildotik, Harrera e, zoragarri izan da ez, e, eskeni hitz egiteko eta parte hartzeko eskenitako guztiek eskuzabalik hartu gaituzte, beste askok ere, guztora hartuko luk ezuketen parte, e, baina hori mugatu beharra zehon, eta azkenen bakoitzak, beretik lehenengo pertsonan ba, bere onena, ez emando, e, batzutan e, irripar, irriparrez, beste batzutan unkituta, e, malkoak agerri dira, irrifarrak agerri dira, eta denen artean olako osotasun bat ematea e, lortu dute, ezta. Eta hori ere bazan asmoa, ez, e, pixkat gaia ertz ezberdinetatik eltzea, e, badie transitoa oso modu eh soriontsuan edo ondo eraman e, duten kasuak e, beste batzuk oso gordinak eta gogorrak eh zuzeneko testigantzak, ez Mikeliaren aote ditugu edo eh aizparenak, gurasoenak, seksologoenak, eh antropologoenak, ezagut pizka bat e, gaia bere ertz ezberrindik e, landuz osotasun bat e, e, matea lortu da eta ba jendea irrikaz dago jendeak badakilako, ez, berak ze esan zuen, baino jendeak gogoa dauke ikusteko pixkat eosotasunean, ba, besteek esan dakoarekin ba, zerrekin ote dugunez, eta saiatuko geha, ba, datuzen aste hauetan, ba, erakusten. Inork pentsesak egarazi, e, aitor garazi eta ekaitz dokumentalistak direla, baina zuen lehenengo e, lana da e, oso, oso oso oso oso aberatxe izan da, esperientzia, eh, harreman aldetik, eh, eduki aldetik, ikas prozesu aldetik, baina oztopoak ere zen ikuzten, eh, teknikoki, edo, ez dakit, zen izan dirazuen zailtasunak? Zailtasunak izan, baldin, ba? E Ya, bo, hori pentsatzen, eh, egizan... Eh... <laughs> edo lan hau zaporeko zoutziduen lan baten ondoren, aztu egiten dira egun hartako gora berak edo eh, bidean galdutako irudiak eta berriro errepikatu beharri zandirenak, hori poliki-poliki aztu poliki, egiten dira? <laughs> Oiesen ez zula, ba igual izan diasun lehengo aldin astututan euken ja ze histori biliken mikrofono batzukin <laughs> egun puntual batzutan, ba, bai, baina bueno, jages ber logitio esaten dana, ez batutan ibili genitun komplikazio batzu material hortzeko, utzi zen funtzionatsez, eh, berriz era batzeko galdu izan gine, eta bueno, horlako, horlako goraberak izan genitun, beti gertatzen dinak, ez? Baino egia da, ba, orokorren gero, ba bueno, goia bera hoyen ola eranzun bat Hakingenun eta aipatu dometzela ikaitzen, noa, dispozitza jendea, oa, parte hartu don jendea nahi zandan eun neko eun, ba, orduan, ez da, egitzen zaporea da positiboa, eta dana ondo jundan anaz, eta berez, da, dana positibo junda, eta, eta baile, nengo da, irun artean iten deula dokumental bat, baina, bueno, itoareta ni bailea ikusentzun ezkoetan pertsonak, Eh, bati bueno, bat aitor, e, irudi egiten Eta eta bueno, genuke e egidea, ba genukela bueno, gober experientzi, baina egi lehenengo aldizala zala, erronka bati aurreiten egiten Eta bueno, e experientzia oso positiboa eta ezazu, tainma berazgarri izana personakki, ba gubente direkita aurrera jarraitzeko bideontatik eta aldeun hinen, ba bueno, dakigunetan, baportatzen ez edo eragiten eran batea. Uhum. E, kulture ekitaldiakezzik eta ekitaldiak izaten direnen aititz, askotan e, etxera bidan izaten dugun sentsazioa da. Josepena ikusi ez duena ikusi eztuenarentzat, e, zepena ark ikusi dezuelako edo. E, Gon bidatu enenttzuleak,piraren e, e, hogeita lauan beha zaingo zeantzk ira hurbildu daite zen eta eta gozatuz ikas dezaten. E, edo bez, gutxinez hausnarketarako gai izan dezaten eta eta, ez, eta edo, edo berritze edo edo transformatze pertsenal horretan lagundi ez aien dokumentalak. Ez aitea zen ikusi ezaren penaz gilditu. Ba, hini guzte hori ez, e, izen buruari helduz e, transformatu, formatu e, gukin behar deula, ez? E, gure begira da dela. E, landu beharrekoa e, gure ikusteko modua anistasunari e, erreparatzeko modua eta bazuk esan bezala ba, gombita egin e, ziur naholako ikustea juten dana dela, ez berdinaterako dela dokumentala ikusi ondoren e, bertan ikusitakoak barruan e, zerbait eragingo diolako, izango da xalekoagoa izango da sakonagoa baino krak bat egingo dio, hori da bintzate hori izan da gure asmoa, e, guri eragin digu asko eragin digu eta uste duu ba, bertaratzen die nahi, pixka bat behintzate eragingo diela, etxidedean ba, gogogeetaren bat, ausnarketaren bat, iritziren bat, e, kezkaren bat eta hori lortzen aldi badu asko lortuko dugu. Baina hori gustatuko itzaiguke, horretarako ba, ez lehenengo paus hori ematea ez da, ba, zinema edo kulturretxetarako paus hori ematea eta ikusi zatela, Ba, uste delako merezi dola. Apirilaren 24ean asteartez arratsaldeko zazpietan etan Beasaingo Zurbeantzokian eta apirilaren 27 zazpian ostiralez Nafarrako Uharten Iruin herrian e, arratsaldeko 6terdian bertako kulturetzean, aurrezordea aste horretako ostegunean apirilaren 26an Beasaingo Institutoko ikasleak bertaratuko dira dokumentala ikusita lantzera. Bai, eta horri garrantzia handia eman ai diogu ere esan deu Dokumentala eraginkorra eta iraunkorra izatea nahi deula eta ikusteaz arago ba, lanketa batzuk bidratu nahi ditugu e, ikasleekin. Ez ezkuntza mailan e, dokumentalaren inguruan unitate didaktiko bat ere ondu degulako eta osteguneko hortan hori ba, izango da asmoa ez? E, dokumentala ikusi eta gero ba, tarte bat irikitzea ikasleekin ba, komentatzeko, estapaidatzeko, iritziak e, partekatzeko eta gerora ba jarripena emandi ez zaieten ba, nork bere ikasgelan nork bere irakasleekin baino guk unitate didaktikoaren bidez proposamen landu bat egingo Diegu e, irakaslei hortik ba, beraien lanketa edo egin dezaten eta nahi baldin badute ba gure laguntzarekin horiek lehenengo aurkezpenerako itzorduak dagoeneko dokumentalaren transformatzen dokumentalaren e, agenda betetzen hasia bai da E, garazi e, nik ez deta azken emaitza ikusi eta <laughs> ikusteko irrikitanago e, zorionak hala ere e, azken emaitza zagutzen ez denaren susmoa deta e, transmititzen dezuen ilusitago horregatik sekuelako lan egindezuela ez deta zalantzarik eta zorionak horregatik eta esan e, izugarri posten aula garazi zuregantik entzuteak hau. E, bueno, E, bukatu ez, eurain beste bide bat etapa bat asten lako, baino dokumental teknikoa bukatu dezuen honetan, ba, irrikitan zaudetela e, beste gaiertz bat zuen heldu eta lan honetan jarraitzeko, enten izugarri pozten ez. Bai, eskadek asko dote, <laughs> bainik asko daula itzeko, eta, bueno, ba, bide horri eusten diogun, eta dano laguntzat, ba, oizien aurraituen, no? bai. Apri jaino gitaloan, e, lehenengo itzor du, behasainen arratsaldeko zazpietan usur behantzokian. Transformatzen, formatzen, dokumentalaren aurkezpena, garazi eskerrik asko eta besarka da bat. Ba, zuei, berdin. Aio, augur. Eta polizia! Ekait zorionak eta bejonde izuela. Bai, eskerrik asko. E, Bukatu ez hasi egiten da ez da. Bide luze duzu, baina orain hasten da egindako bidearen bidez idorra. Bai, guretzat, nolabait jarri izango da ez, e, bai. E, urtebetatik orain deu, e, gure nork bere lanean, elkarrekin, izkutuko lanean ez, esango genuke, eta orain ba, lan hori erakusteko, ta gizarte eratu eta eskoletaratzeko, ba, garaia da oso garai polita ez, e, pixka bat, e, bestekin partekatzeko. Anistasunaren iztasunaren ertzmamiak erreko ditugu? Ez zer erantzen beharko nuken. Han beti da beraskarri ez, baino badaude zenbait ertz, ba, lehundu beharrekoak. Orduan, zenbait ertz, lehuntzea komeni da, baina han iztasunaka beraste maldin baditu, ba, ez da pentsatu ere. Soldatu ingo ditugu. Hori da. Iparra kantu sormen lanak erreko ditugu? Ezta da, pentsatu ere. Trapuzarrak ere az? Ez da ere, trapuzarra behar ditugu. Erretzeko tentazio izan da ere, beti izango dugu, errekako gura, presko, presko, prest. Eta tentazio ari eba eutxin biar. Ninfaren hau txak, akaso, aginduko dugu ezetz eta ezetz. Eta zomorrain guratzen zaigun garaia, egin salto. Kanpora edo barrura bakoitzakalduen tokira. Literatura beti horregongo da, laguntzeko. Bilartean izan zorion txu. Rans? Formatzen. Apirilaren ogeita lauan arratsaldeko zazpitan behasein gau zurbe antzokian. eta goierritarrok bidea luzexiago urrutirago egina baldin badezu apiriaren ogeita zazpian uarten iruñerrian arratxaldeko seiterrietan kulturretxean. Datorren astean gehiago, bilartean izan zorion txu. Musi potolobana? Aio.